Rugăciune pentru porunca și taina credinței, Doamne, să-i plase lumina lumii. Te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă lumina ta cea sfântă ne-ai dat. Nouă, ochiul credinței ne-ai vindecat când porunca ta ne-ai lăsat. Ferițiți cei ce n-au văzut și au credut. Peste lume valurile ispitelor și necazurilor s-au ridicat, și asemenea Sfântului Petru ne-am speriat. Dar tu ne-ai sprijinit și ne-ai certat. Puțin credinciosele pentru ce te-ai îndoit. Cu milă ca pe slăbănogul adus, ne-ai încurajat. Îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Pentru că neamul nostru îndelung încercat. La tine l-am adus spre a fi vindecat, Prin rugăciunile sfinților să fie iertat, Fiindcă prin cuvântul tău ne-ai încredințat, Și nimic nu va fi vouă cu neputință, Căci prin credință ucenicii toate le-au căpătat. Toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea, De aceea ca... Femeia cananeancă, te-am rugat ca să rostești fie ție după cum voiești, pentru că pe demoni și dușmani i-ai alungat, de lepra păcatelor ca pe leproși ne-ai vindecat. Cu taina credinței ne-ai binecuvântat. De aceea, când ne-am întors și ți-am mulțumit, sau slavă lui Dumnezeu Tatăl i-am dat, Cuvântul tău, credința ta te-a mântuit, să-l rostești, te-am așteptat și te-am rugat.